Scrisoare din Basarabia Cu vorba am strâmbă și pripită, eu știu câte-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai nevălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun, pe mine m-au mințit la școală că-mi ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mie dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe Argensi blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine frate am spus. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de prut. Vă scriu cum pot și mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mi ești odată scăpai o lacrimă în priviri, ce a fost pe loc și arestată și dus în ocnă la Sibiri. Acolo în înfiguroase zare, din drobul mut al lacrimei, ocnă și scot și astăzi sare. Și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu dulci frați de dincolo de prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut.